Csak óvatosan, fogadta Beni a kéznyújtást. Éles szemű tanárok a láthatáron. Könyök, Pacsi, nyújtott a kézfogás helyett a könyökét jót Na Naja, vette a lapot Marci, és összeérintették a könyöküket. Szerintetek hárman már tömegnek számítunk? Határeset, nevettek össze. Új, oszifönk lesz, váltott témát Beni. A felső tízezer mindig első kézből értesül a hírekről, tréfálkozott Marci. Mi okból?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 volt, hogy egy pár cipője többbe került, mint mások havi fizetése. De Gertrud még ekkor is csak egy valaki elismerésére vágyott a benny Végül is ő a legmerőbb srác a suliban. Benny azonban csak egyszer nézett rázon a reggelen. Elmosolyogta ugyan magát, igaz pusztán merő udvariasságból. Valójában nem érdekelték Gertrud Márkás cuccai, sem pedig a személyisége. Apja viszont jó barátja volt az apjának, és úgy illett, hogy kedves legyen vele. Kinyílt az ajtó.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 A fiú kellemes hangja jóleső érzéseket ébresztett benne. Csak nem jön be neked, szögezte a kérdést már is Beninek Gertrúd a háta mögött. Hangjában erős féltékenység érződött. Az anyám mondta, hogy az apja egy bűnöző, börtönben is ült, képzelem miféle, hogy az anyád mi mindent tud. Csak üdvözöltem, Gertrúd, mondta Beni hidegen. Nagyon nem szerette, ha valaki kavart vagy másokat lehúzott. Jellemtelennek tartotta. Az más, felelte Gertrúd.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 Ezt követően önpusztító lelki ismeret furdalás vette kezdetét, és addig nem múlt, amíg meg nem hányatta magát. A gyönyörű, kiegyensúlyozott, határozott külső mögött egy érzelmileg sérült, szenvedő lány rejtőzött, akinek senki e sem volt, aki megértette volna.